Make law, take, war. Make law, take. Make майклоу, take майклоу, Make майклоу, take. Я так ні. Нічого не можна переповідати своїми словами. Тобто, взагалі нічого не можна переповідати ні словами, ні словами,